Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, uh, pertamanya mohon uh, maaf uh, atas uh, kelewatan uh, bersiaran uh, asal jadual tadi pukul jam 9.30 tapi agak agak lewat bermula sebab ada hal-hal teknikal seperti biasa lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahuwataala dapat kita bertemu pada malam ini dalam siri uh, kuliah bulanan kita membaca buku Riyadus Salihin, Karangan Imam An Nawawi, rahimahullah. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan, uh, insya Allah rancangannya pada malam ni kita habiskan bab yang ke 13 uh, dalam buku riyadhus salih ini ni menerangkan banyaknya menerangkan banyaknya jalan kebaikan dan uh, sebelum itu juga uh, mohon maaf lah kalau uh, suara itu uh, barangkali tak berapa lancar uh, Maklumlah dalam seminggu ni Uh, suara tu tak berapa nak mengizinkan. Jadi uh, uh, itulah agak-agak. Tapi insyaAllah Alhamdulillah uh, semakin pulih ya, suara semakin pulih. Dan uh, harapannya juga video dan audio uh, jelas. Uh, InsyaAllah tuan-tuan uh, boleh uh, komenlah di di bahagian komen tu suara jelas. Uh, InsyaAllah uh, video dan audio. Baik, uh, jadi boleh kita lihat dalam bab yang ke-13 menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Kita sambung pada hadis yang ke-134. Hadis yang ke-134 dalam buku Riyadhus Salihin ini. An-Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, Qala Rasulullah wasallam man bardain dakhala al jannah hadis yang ke 134 yang ke 16 dalam bab ini daripada abu musa al asyari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, barang siapa solat subuh dan asar uh, dia masuk syurga Sekejap tuan-tuan ya. <coughs> afwan afwan. Ini kadang-kadang masalah teknikal-teknikal ni dia tak tak menduga tuan-tuan ya. Baik, uh, barang siapa salat subuh dan asar dia masuk syurga. Kata Nabi SAW, ah, kenapa pula ni kejayaan? Ini semua masalah-masalah teknikal, tuan-tuan. <coughs> Baiklah, Allah. Uh, kemudian hadis yang ke 135. Kata uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika mabruh abdu." Aussafar kubalahu, mihlul ma'kan yagamul mukiman, cipihah. Hadis yang ke tujuh seratus uh, tiga daripada Abu Musa Al Ashari dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau musafir maka ditulis untuknya amal perbuatan yang biasa dia lakukan pada waktu. Atau yang biasa dia lakukan waktu dia uh, mukim dan sihat hadis riwayat bukhari kemudian hadis yang ke-136 uh, daripada Jabir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap yang setiap yang makruf adalah sedekah hadis riwayat bukhari sedangkan imam muslim meriwayatkan daripada huzaifah <coughs> mura'akan daripada Huzaifah Ah se uh, sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya daripada Huzaifah afwan afwan ya ada tanda titik di situ Baik kemudian hadis yang ke 137 <coughs> ke uh, dan hadis yang ke 19 daripada Jabir Rasulullah SAW uh, ber, uh, bersabda, "Ma'amin Muslimin yang menggali gali tanah, tidak ada yang mendapatkan kebenaran kecuali dia mengambil sesuatu daripadanya, dan dia mendapatkan kebenaran daripadanya. Dan tidak ada yang memberi kebenaran kecuali dia memberi sesuatu daripadanya, dan dia mendapatkan kebenaran فلا يغرس المسلم فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغ لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقه Hadis yang ke-137 yang ke-19 dalam bab ni daripada Jabir radhiyallahu anhu diberkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak, tidak ada seorang muslim pun yang menanam tanaman melainkan apa yang dimakan darinya adalah sedekah baginya dan apa sahaja yang dicuri darinya baginya sedekah dan tidak ada seorang pun menguranginya Melainkan, baginya adalah sedekah. Hadis surat Muslim. Dalam satu riwayat lain, miliknya, yani milik Jabir, maka seorang Muslim tidak, uh, tidaklah seorang Muslim menanam satu tanaman, kemudian ada manusia atau haiwan atau burung yang memakan daripadanya, melainkan baginya sedekah, sampailah ke hari kiamat. Dan dalam satu riwayat, Seorang muslim tidak bercucuk tanam atau menabur benih kemudian ada manusia atau haiwan atau apa pun yang memakan daripadanya uh, malaikatnya merupakan sedekah baginya. Hadis yang ke-138 uh, kedua-dua kedua-dua Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Anas uh, uh, sabda baginda Yarza uhu, yani menguranginya. Ini sekadar penjelasan jelah. Kemudian seterusnya 139. Anhuqal arad bani Salamah ayantqilu qurb almasjid, fabelga dalikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakalalhum innu qad babelgani anakum تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقلوا نعم Ya Rasulullah, hadirna dhalik, faqal, bani salamah diarakum, tuktab atharukum, tuktab atharukum, wa fi riwayah, inna bi kulli khatwatin darajah. Uh, hadisan ke-139, daripada Jabir, anhu, dia berkata, uh, bani salamah, uh, ingin berpindah, Rumah Atau ingin memindahkan rumah mereka Supaya lebih dekat dengan masjid Saat-saat Rasulullah SAW mendengar Hasrat mereka itu baginda bersabda Saya mendengar uh, Berita bahawa kamu Ingin uh, Berpindah Supaya lebih dekat dengan masjid Mereka menjawab Benar ya Rasulullah <tuh> Maka baginda bersabda Bani Salamah, tetaplah kamu di kampung halaman kamu. Niscaya tercatat bagi kamu langkah-langkah kakimu. Hadis rakyat Muslim. Dan dalam satu riwayat, sesungguhnya pada setiap langkah, ada peningkatan satu darjat. Hadis uh, 140. Eh... Uh, ini pun sekadar penjelasan sahaja. Saya ingat kita boleh terus lihat hadis berikutnya. 141. Uh, daripada Abu Al-Mundir, Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, ada seorang yang, saya ingat baca terjemahan je lah. Eh. Kalau nak baca bahasa Arabnya agak panjang juga. Hadis 141 daripada Al-Munzir Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ada seorang yang sepengetahuan saya adalah orang yang tinggal paling jauh dari masjid. Namun, dia tidak pernah ketinggalan solat berjumaah. Maka, dikatakan kepadanya, atau saya mengatakan kepadanya, seandainya engkau membeli seekor keldai, yang biasa yang membolehkan engkau uh, menungganginya pada waktu malam pada waktu malam dan pada waktu uh, dan pada waktu uh, uh, pa, ma, mata, dan pada waktu matahari matahari terik tentulah ya maka dia menjawab saya tidak suka jika rumah saya berhampiran dengan masjid sesungguhnya saya ingin supaya perjalanan saya ke masjid uh, atau perjalanan saya pergi dan pulang dari masjid uh, ditulis pahalanya untukku maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah telah menggabungkan semua itu atau Allah telah menghimpunkan ia ya bukan menggabungkan Allah telah menghimpunkan semua itu untuk kamu Hadis rakyat Muslim. Ada dalam satu rakyat lain, dikatakan, sesungguhnya bagi kamu, apa yang kamu cari itu. Kemudian hadis yang ke-142, daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amir, bin, Al bin Amru, bin Amru, bukan Amir ya, bin Amru bin Al-As ada salah salah typing typo di situ dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 40 terdapat 40 terdapat 40 jenis kebaikan yang paling tinggi adalah uh, manihatu al-Anzi ini satu satu istilah lah kita kita kata tidak ada orang yang melakukan satu macam daripadanya dengan mengharapkan pahalanya dan mempercayai apa yang telah dijanjikan untuknya melainkan Allah akan mem, uh, menggolongkannya dalam kalangan penghuni syurga kerana hadis dari Bukhari kemudian ada penjelasan di, di bawah tu manihah al Anzi ialah meminjamkan seekor kambing. Untuk diperah susunya. Lalu dikembalikan kepadanya. Ini, ini budayalah. Budaya pada zaman uh, dahulu. Kemudian hadis yang ke-143. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Dia berkata, saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda. Jagalah diri kamu daripada api neraka. Walaupun dengan bersedekah separuh daripada biji kurma hadis hadisulat Bukhari dan uh, Muslim dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim juga daripada riwayat adi Rasulullah Sallallahu SAW bersabda tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan dia akan diajak berbicara oleh Tuhannya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Allah maka dia akan melihat Kesebelah kanannya, lalu dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah amalkan sewaktu di dunia. Kemudian dia akan melihat ke sebelah kirinya, dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah amalkan. Lalu apabila dia uh, menatap uh, kehadapannya, ternyata dia tidak melihat melainkan api neraka uh, di hadapannya maka takutlah kepada api neraka sekalipun dengan sedekah sekalipun dengan bersedekah separuh biji kurma barang siapa tidak mendapat mendapatkannya maka cukuplah dengan ucapan yang baik hadis yang ke-144 daripada Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah meredai seorang hamba apabila dia makan, uh, apabila dia menjamah suatu juwadah. Kemudian dia memuji Allah kerananya. Atau dia meneguk satu minuman. Kemudian dia memuji Allah kerananya. Hadis serat Muslim. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab yang ke-13 ini. Hadis 145, daripada Abu Musa, daripada Nabi SAW, dia bersabda, tidak ada muslim, setiap muslim berkewajipan untuk bersedekah. Dia bertanya, beritahu kepada saya bagaimana seandainya dia tidak mampu. Baginda bersabda dia bekerja dengan kedua-dua tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah. Dia bertanya bagaimana kabarkan kepada kami jika dia tidak mampu. Nabi bersabda dia membantu orang yang memerlukan. Dia bertanya khabri khabarkan kepadaku sekiranya dia tidak mampu. Nabi bersabda dia mengajak kepada yang uh, dia mengajak kepada kebaikan. Uh, Abu Musa bertanya lagi, Khabarkan kepada aku jika dia uh, tidak melakukannya. Nabi bersabda hendaklah dia menahan dirinya daripada uh, berbuat kejahatan kerana itu adalah sedekah. Ya, hadis dari Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan demikian, uh, sepintas lalu, hadis-hadis yang berbaki dalam bab yang ke-13 ini mengenai banyaknya jalan-jalan kebaikan. Uh, kita perhatikan hadis yang ke-134, yang pertama kita baca tadi. barangsiapa siapa solat subuh dan asar dia masuk syurga, kata Nabi SAW. Uh, perhatikan bagaimana nabi uh, mengkhaskan atau nyatakan menyebut secara spesifik salat uh, subuh dan asar uh, mengapa demikian uh, apa yang dapat kita katakan ialah kerana kalau waktu subuh jelaslah, itu jelaslah Rani tu waktu orang tidur lumrahnya orang dia waktu, waktu, waktu, waktu subuh waktu yang uh, manusia sedang asyik uh, lena mana kalau waktu asar hampir sama kerana itu adalah waktu di mana masing-masing uh, bertungkus lumus uh, menyiapkan uh, kerja untuk hari tersebut dan seumpamanya. <tuh> Maka hadis 134 ini menjelaskan kepada kita mengenai uh, keutamaan uh, mengerjakan kedua-dua uh, solat subuh dan asar pada waktunya. Seterusnya hadis 135 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sekiranya seorang itu sakit atau bermusafir, tuan-tuan perhatikan hadis ni, dia menarik. Menarik untuk kita ambil perhatian. Uh, kerana dia me akan menambahkan lagi uh, kefahaman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang itu sakit atau musafir, maka akan ditulis untuknya amal perbuatan yang biasa dia lakukan waktu dia bermukim dan sihat. Ia ya, ni, lumrah je kalau orang yang bermusafir atau jatuh sakit, semoga Allah pelihara kesihatan kita semua. Lumrah je kalau orang yang bermusafir atau jatuh sakit, dia tidak dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Sewaktu so, dia mukim dan sewaktu so, dia sihat. Kerana kalau orang yang musafir, dia akan sibuk. Orang yang musafir dia akan sibuk dengan urusan uh, perjalanan dia. Barangkali naik katerbang, naik kereta api, naik bas, naik, naik kereta, naik motor. Jadi orang tu akan sibuk. Dia, dia, akan, dia berada dalam keadaan sibuk. Jadi kemungkinannya ada ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di rumah yang terlepas. Begitu juga kalau dia jatuh sakit. Maklumlah kalau kita jatuh sakit, na'uzubillah, uh, biasanya orang itu akan terlantar yeah, di atas katil dan sumpamanya. Jadi dia tak dapatlah nak mengerjakan uh, barangkali wirip-wirip, uh, demikian dengan solat-solat sunat, <coughs> Begitu juga agam, begitu juga dengan barangkali puasa-puasa sunat. Seperti puasa Senin dan Kamis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan bahawa kalau seorang itu jatuh sakit atau bermusafir tetap pahala yang pahala ibadah yang biasa dia kerjakan sewaktu dia sihat dan bermukim akan uh, berjalan pahala tetap akan berjalan uh, nak menunjukkan besarnya limpahan kurnia Allah subhanahu ta'ala besarnya uh, belas kasihan Allah subhanahu ta'ala ke atas uh, para hambanya kemudian dalam hadis 136 eh uh, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kebaikan adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Qulu ma'rufun sadaqah. Ini akan mencambahkan pemahaman kita. Ini akan meluaskan lagi pemahaman kita mengenai uh, konsep sedekah itu. Tentang apa yang dimaksudkan dengan sedekah? Dan bahawasanya sedekah itu tidak hanya terbatas pada wang ringgit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata dalam hadis ini, setiap kebaikan adalah sedekah. Yani kita mendapat pahala seperti bersedekah. Seperti mana kalau kita bersedekah uh, dengan wang uh, ringgit. Setiap kebaikan. Contohnya apa? Contohnya salat, puasa baca Al-Quran zikir doa setiap kebaikan bantu orang bantu orang yang susah semua apa saja kebaikan yang kita buat akan tercatat buat kita pahala sedekah kerana itu semua adalah uh, amal ibadah dan semua itu juga dia uh, Mengambil makna sedekah itu sendiri. Kerana kalau kita perhatikan, bila disebut sedekah, yang kita faham sedekah maknanya kita bagi duit. Bagi duit kepada uh, orang yang susah dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan sedekah itu dia berkembali kepada, kepada uh, kata sadaqah. Maknanya membenarkan. Itu maksud sedekah. Membenarkan. Jadi, seperti mana orang yang bersedekah dengan wang ringgit, perbuatannya itu membenarkan iman dalam hatinya. Keyakinan bahawa dengan perbuatan baik, baik baiknya dia menghuruhkan wang ringgit itu kepada orang yang susah, akan menjana pahala untuk dia. Sebab itu kita bersedekah. Kita bersedekah kerana Allah. Kita bersedekah kerana mengharapkan ganjaran. Kita mengharapkan pahala. Jadi kalau kita lihat perkataan sadaqah ini membenarkan realitinya semua amal kebaikan yang kita lakukan, uh, dia mengambil makna ini. Iaitu kita melakukannya kerana membenarkan janji Allah bahawa apa juga amal ibadah yang kita lakukan, ikhlas kerana Allah akan menjana pahala kebaikan. Uh, untuk kita, maka dari sudut itu eh, datangnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ini yani setiap kebaikan adalah manifestasi uh, membenarkan uh, keyakinan bahawa di sebalik perbuatan kita itu uh, kita akan Uh, diberi di di dikun diberi di pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis yang ke-137 menarik hadis ini tuan-tuan. Menarik hadis hadis 137 ni. Kan anak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang muslim yang menanam yang bercucuk tanam Melainkan apa yang dimakan daripadanya adalah sedekah. Ada dalam satu riwayat, uh, tidaklah seorang Muslim yang bercucuk tanam, kemudian tanamannya itu dimakan oleh manusia, haiwan atau burung, maka dia akan dapat pahala sampai ke hari kiamat. <tuh> Ini nak kata, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ternyata bahawa, kita boleh dapat pahala dengan bercucuk tanam. Kita boleh dapat pahala dengan bercucuk tanam. Siapa? Yani siapa sangka? Siapa sangka bahawa dengan kita bercucuk tanam kita boleh dapat pahala? Yani uh, bukan sekadar uh, untuk nak, nak nak nak nak pelihara alam dan sebagainya. Itu kita kata. Itu lebih kepada perwakilan orang orang kafir Barat. Tapi bagi kita kita orang Islam kita mendahulukan firman Allah dan sabda Rasulullah. Bukan apa yang apa yang di, di, di, di, di import masuk slogan-slogan uh, yang dibawa masuk daripada uh, masyarakat uh, kafir Barat di sana nak pelihara alam, nak cinta alam sekitar dan sebagainya ini lebih kepada slogan-slogan uh, orang barat. Sedangkan muslim yakin seperti mana dalam hadis 137 ini perbuatan dia bercucuk tanam akan menjana pahala sedekah. Ketika mana tiada manusia, haiwan atau burung yang makan daripada hasil dia bercucuk tanam itu melainkan dia akan dapat pahala. Bahkan lebih daripada itu tuan-tuan. Kalau ada yang mencuri kalau ada yang, bercu, ada yang mencuri buah-buahan atau tanam-tanaman yang dia telah tanam pun dia dia akan dapat pahala. Yang sampai begitu sekali. Dengan kata lain, tuan-tuan, perbuatan bercucuk tanam atau per, perbuatan menanam pokok, uh, pokok buah ya, uh, secara khasnya atau ataupun pokok secara amnya akan membolehkan kita menjana pahala jariah. Akan membolehkan kita menjana pahala jariah. Ini pahala yang berterusan sampai bila-bila selama mana pokok itu uh, berdiri dan selama mana pokok itu tak mati. Walaupun barangkali kita yang mati terlebih dahulu. Tapi pahala akan berterusan. Selagi mana pokok itu berbuah atau selagi mana uh, ada yang mengambil manfaat daripada pokok tersebut, tak kira manusia atau haiwan berteduh di bawah pokok tersebut dan sebagainya dengan segala macam uh, haiwan-haiwan uh, serangga-serangga yang barangkali menjadikan pokok yang kita tanam itu sebagai uh, rumahnya maka di sebalik ini semua akan menjana pahala bagi kita kemudian dalam hadis yang ke-139 pun uh, satu peristiwa yang menarik untuk kita beri perhatian di mana kabilah Bani Salamah uh, menyatakan hasrat mereka untuk nak berpindah dekat dengan masjid. Apabila Rasulullah mendengar hasrat mereka tersebut, Baginda uh, uh, uh, pertamanya Nabi uh, memastikan khabar uh, kebenaran khabar tersebut dengan berkata telah telah disampaikan kepadaku bahawa kalian ingin berpindah supaya lebih dekat dengan masjid. Ternyata mereka membenarkan. Mereka mereka kata ya betul. Maka Nabi menjelaskan Bani Salamah, tetaplah kamu di kampung halaman kamu. Tetaplah kamu di kampung halaman kamu. Yang ini jangan berpindah. Niscaya akan tercatat bagi kamu langkah langkah kaki kamu. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kaum Bani Salamah supaya tetap tinggal di kampung halaman mereka yang zahirnya agak jauh daripada masjid Nabi SAW. Dan Nabi, Nabi menyarankan sedemikian untuk mereka supaya mereka teruskan usaha datang ke masjid dengan berjalan kaki kerana dengan setiap ayunan langkah kaki yang mereka lakukan untuk pergi ke masjid, akan tercatat untuk mereka pahala. Maka lagi banyak ayunan langkah, lagi banyaklah pahala. Seperti mana kalau orang tu rumah dia jauh daripada uh, masjid. Uh, jadi menarik. Sararan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita bahawa kalau orang itu rumah dia jauh daripada masjid itu tak semestinya satu yang yang yang merugikan bahkan barangkali menguntungkan sekiranya dia dapat berjalan ke masjid untuk salat berjemaah di masjid kesudahannya dengan perbuatannya itu Uh, akan tercatat bagi dia untuk setiap launan langkah yang diambil untuk ke masjid pahala <coughs> baik kemudian hadis 141 ini lebih kepada satu peristiwa yang berlaku dengan Abu Al Munzir, Ubay bin Kaab, radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ada seorang yang sebengitahuan saya adalah orang yang tinggal atau adalah orang yang tinggal paling jauh dari masjid. Namun dia tidak pernah ketinggalan solat berjemaah. Ia yani, rumah dia paling jauh dari masjid. Sekalipun demikian, dia tidak pernah ketinggalan salat berjemaah. E, maka ada yang, ber, ada yang menyarankan kepada lelaki itu sekiranya dia membeli e, seekor keldai untuk dia tunggang pada waktu malam, pada waktu malam yang gelap atau waktu waktu siang ketika panas terik. Tetapi ternyata dia menjawab, yang ini lelaki yang rumah dia jauh, atau lelaki yang rumah dia paling jauh dari masjid, dia menjawab, saya tak suka jika rumah saya dekat dengan masjid. Ini subhanallah. Lihat jawapan dia. Dia kata, saya tak suka kalau rumah saya dekat dengan masjid. Yang ini dia, dia lebih rela dengan rumahnya yang paling jauh dari masjid berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Sesungguhnya saya uh, ingin perjalanan saya pergi uh, perjalanan saya pergi dan balik dari masjid uh, dicatatkan catatkan pahala untukku. <tuh> yani besarnya besarnya harapan dan mulianya cita-cita uh, lelaki ini. Walaupun rumah dia paling jauh dari Masjid berbanding dengan sahabat yang lain. Uh, dan apabila dia menyarankan supaya dia beli kendai, pada hari ni naik motor lah kan. Pada hari ni rata-rata kalau orang nak pergi ke masjid, dia naik motor. Tapi kalau zaman dulu, naik keledailah. Keldai ni dia dia memang istimewa. Keldai ni jenis, -jenis uh, tahan lasak. Keldai dia tahan lasak. Uh, kalau ke keadaan yang, yang, yang apa? Keadaan yang susah dia, dia tetap boleh bekerja. Itu unik uh, keldai. Dan harga dia lebih murah uh, berbanding dengan apa namanya? Berbanding dengan kuda, apatah lagi unta. Jadi itu mungkin sebab kenapa uh, dis disarankan uh, untuk dia beli keldai. <coughs> Dan keldai ni Murah. Uh, senang. Nak tunggang. Ini, ini, Dia tak adalah laju sangat. Kalau uter tinggi sangat pula. Kan? Yang ni kalau kedai. Senang. Senang nak tunggang. Dan uh, dia dia, dia, dia, boleh, dia boleh jalan. Ya? Pelan-pelan macam tu je. Dan dalam masa yang sama. Boleh tahan lasak. Uh, tinggal lagi pihak yang memberi saranan tu kata supaya kau dapat tunggang uh, keldai ini pada waktu malam. ni malam ni kan malam kan mungkin bahaya kan kalau jalan ada macam-macam mungkin ada ada haiwan berbisa ke ada benda-benda batu ke apa kan. Kita kalau zaman dulu kan waktu malam ni dia gelap-gelita. Kalau jalan waktu malam ni mungkin bahaya. Ada cabaran dia kerana nanti boleh ter ter ter rapat langga batu dan sebagainya. <tuh> Jadi kalau naik ku, naik naik keldai selamatlah sikit. Dan tambah lagi cepat sampai. Begitu juga dengan waktu siang pada waktu tengah pada waktu panas terik. Kalau nak jalan jalan atas tanah atas padang pasir waktu panas terik kaki boleh kaki kaki boleh bermisa eh, kaki boleh sakit itu datang saranan supaya dia uh, apa dia beli psiko uh, keldi tapi ternyata sahabat itu dia menolak sahabat ditolak sahabat uh, yang rumah dia paling jauh dari masjid eh, nabi sallallahu alaihi tu dia tolak saranan tersebut dan dia kata bahawa dia lebih rela uh, jalan So apa dia mengharapkan perjalanan dia pergi balik dari masjid, iaitu yani masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah uh, akan uh, mencatatkan uh, pahala untuknya. Ini yani satu satu pemahaman yang cukup dalam, satu harapan yang cukup tinggi, satu niat uh, yang cukup uh, mulia. Uh, dia mendahulukan apa yang yang yang yang penting dia mendahulukan akhirat uh, mendahulukan ganjaran akhirat berbanding uh, kesenangan dunia <coughs> afun afun kemudian hadis yang ke-142 eh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada empat puluh macam kebaikan. Nih kebaikan tu ada macam-macam. Ada, ada bermacam, ada bermacam tingkatan. Ada banyak tingkatan. Dan paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manihatul Anzi. Manihatul Anzi. Saya ingat mungkin benda ni tidak ada lagi dalam budaya. Uh, tidak ada dalam budaya kita pada hari inilah. Uh, manihatul Anzi ini yakni meminjamkan seekor kambing untuk diperahkan usus Ini keadaan pada waktu zaman dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana antara bentuk minuman yang ada pada waktu itu ialah susu. Susu segar dari kambing. Suku susu segar kambing. Yang diperah langsung dari kambing itu. Jadi antara bentuk kebaikan, antara, antara budaya yang baik, yang diamalkan pada zaman dahulu ialah meminjamkan kambing susu, meminjamkan kambing susu kepada orang lain supaya orang itu dapat minum daripada susu kambing tersebut. Anak budaya ni ada pada zaman dahulu dan Nabi mengatakan bahawa ini adalah <tuh> adalah uh, yang, yang yang terbaik. Kemudian ada hadis yang ke-143. Afwan. Ya, hadis 143. Kata Nabi, s.a.w. Pelihara lah. Ya, sambil-sambil itu saya betulkanlah terjemahan tu. Ya, supaya lebih... Lebih lebih sedap bunyi bunyinya. InsyaAllah. Se... Peliharalah diri kamu daripada api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Ada dalam riwayat ayat lain, yang lebih panjang. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada, soot, tidak ada sesiapa daripada kalian, melainkan dia akan diajak berbicara oleh Allah, atau melainkan dia akan berbicara dengan Allah. Saya ingat perkataan diajak tu tak payahlah. Diajak berbicara dengan Allah. Itu bunyi dia macam Allah nak, nak berbual-bual dengan dia. Nak ajak borak. Sedangkan bukan itu maksud dia. <coughs> Sebaliknya, setiap daripada kita akan mengadak Allah. Dan Allah akan berbicara dengan kita untuk urusan hisab. Urusan hisab amalan Uh, amalan kita Jadi kata Nabi sallallahu alaihi tidak ada seorang daripada kalian melainkan dia akan berbicara dengan Tuhannya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Allah. Maksudnya tanpa ada orang tanpa ada orang ketiga. Tanpa ada orang ketiga. Kemudian dia akan melihat ke sebelah kanannya dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah lakukan waktu di dunia dahulu dan orang itu apabila menoleh ke sebelah kiri dia akan melihat amalan dia juga segala apa yang dia telah lakukan waktu di dunia sedangkan api neraka di hadapannya ini yani nak kata bahawa ini adalah keadaan ini adalah kemuncak ini adalah kemuncak uh, keadaan getir keadaan bahaya yang akan dihadapi oleh setiap seorang daripada kita di akhirat nanti dikala tibanya waktu hisab diperkirakan amalan baik buruk kita dan seorang itu akan meloleh ke sebelah kanan dia melihat ya catatan amalannya sejauh mata memandang bila dia meloleh sebelah kiri pun sama juga catatan amalan dia waktu di dunia sejauh mata memandang manakala dia api neraka di hadapan dia maknanya tidak ada jalan keluar tidak ada uh, tidak ada tidak ada pilihan lain-lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takutlah kamu daripada api neraka walaupun dengan bersedekah separuh daripada biji kurma. Barang siapa tidak, menda barang siapa tidak mendapatinya maka membadailah dengan ucapan yang baik." Nak, nak kata bahawa hendaklah seorang itu berusaha untuk mengerjakan kebaikan Dengan apa jalan sekalipun Kerjakan kebaikan Dengan jalan apa sekalipun Dan dengan apa juga Kebaikan yang dapat dilakukan Tak kiralah Dengan salat Dengan puasa Dengan zakat Dengan sedekah Dengan baca Al-Quran Berzikir Sedekah Dan Nabi mengatakan Sedekah kalau separuh biji kurma pun jadi. Ini jadilah walaupun separuh biji kurma. Dan walaupun tak banyak. Yang penting beramal. Yang penting sedekah. <coughs> Afwan. Sebab tu saya kira, kita pada hari ni, sebolehnya dalam apa juga kesempatan kita banyakkan zikir. Zikir-zikir yang ringkas je. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. La ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah. Dalam kita sebolehnya lidah kita terus basah. Lidah kita terus basah dengan zikrullah. Begitu juga kalau Bersedekah. Kalau nampak je ada orang yang yang boleh kita sedekah seperti mana kalau ada orang yang nak meminta sedekah kita sedekah. Bagi je apa. Sudah ya boleh. Jangan jangan berdalih jangan bertangguh Segera kan. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Itu yang dapat kita simpulkan daripada hadis ni. Liharalah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Kerana walaupun separuh, itu tetap satu kebaikan. Dan di akhir hadis 143 ni kata Nabi, memadai dengan ucapan yang baik. Yang kalau dah tak ada apa nak buat pun, paling tidak dengan ucapan yang baik ucapan yang yang terbaik apabila kita berjumpa dengan orang lain gigilah dengan kita memberi salam bagi salam pada dia itu antara ucapan yang itu antara ucapan yang baik baik kemudian hadis yang ke 144 Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah meredai seorang hamba apabila dia makan atau apabila dia menjamah uh, suatu makanan kemudian dia memuji Allah karenanya atau dia dia meminum satu minuman kemudian dia memuji Allah karenanya Allah redha Allah redha dengan hamba yang Bertahmid, yang bersyukur dengan makanan dan minuman yang diambilnya. Nak mengatakan bahawa bila kita makan minum pun ada jalan-jalan kebaikan yang boleh kita lakukan, yang boleh kita amalkan. Iaitu sebelum makan kita baca bismillah. Sebelum makan kita baca bismillah. Adapun bacaan Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu tidak sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan bismillah. Dan tak perlu bismillahir Dalam dalam hadis menyebut bismillah. Dan bila kita habis makan, kita kata alhamdulillah. Bila habis makan, kita ucap alhamdulillah. Subhanallah, yani perkataan-perkataan yang ringkas-ringkas je. Bismillah, bila mula makan, bila minum, bila mula minum, bila selesai kita kata alhamdulillah. Kena jangan, jangan ada ucapan-ucapan yang lain. Jangan komplain, jangan mengkritik, jangan mencela makanan, jangan mencela makanan. Kena ada yang bila makan minum, bila makanan dah habis, kemudian nak nak cela pula makanan tu. Bahawa tak sedap lah, terlebih garam lah, terlebih manis lah dan sebagainya. Dia kata eh, itu semua tidak wajar. Kalau rasa boleh makan, makan. Dah selesai kata Alhamdulillah. Kalau rasa tak, tak lalu nak makan, jangan makan. Tapi, tapi jangan cela makanan. Jangan mencela makanan. Kadang-kadang pada hari ini, <coughs> apabila kita melihat nekmat-nekmat Allah yang melimpah ruah, adanya kecenderungan untuk nak mengkufuri nekmat-nekmat Allah ini. Termasuklah antaranya dengan mencela makanan. Jadi ini adalah satu, satu sikap yang tidak baiklah. <tuh> Baik <tuh> Ada satu lagi hadis Hadis yang terakhir dalam bab yang ke-13 ni Hadis 145 Kata Nabi SAW uh, Atas setiap seorang Muslim Atas setiap seorang Muslim wajib bersedekah. Uh, Nabi ditanya. Bagaimana sekiranya dia tidak mampu. Maka Nabi kata dia bekerja dengan kedua-dua tangannya. Uh, se sehingga dia dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Di samping bersedekah. Yang ini bekerja dengan. Uh, dengan keringat. dengan dengan keringat sendiri untuk menyara diri sendiri dan untuk bersedekah nak mengatakan bahawa orang yang bersedekah lebih mulia berbanding orang yang terima sedekah itu kaedah Tinggal lagi Nabi ditanya bagaimana kalau tak mampu maka Nabi menjelaskan dia membantu orang yang memerlukan bantuan Bantu orang yang memerlukan bantuan. Kerana ini semua adalah sedekah. Semua ini adalah bentuk-bentuk bersedekah. Nabi ditanya lagi, bagaimana kalau dia tak pampu juga? Nabi kata dia mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan maknanya memberi nasihat. Memberi saranan-saranan yang bernas. Memberi tunjuk ajar ini kadang-kadang nak sar, saranan yang bernas ini bukan bukan mudah tuan-tuan ya? Banyaknya saranan-saranan yang tidak bernas di luar sana. Andainya kita dapat memberi saranan yang yang bernas yang betul maka itu adalah satu satu kelebihan Tinggal lagi Nabi ditanya bagaimana kalau dia tidak melakukannya. Nabi mengatakan hendaklah dia menahan diri daripada berbuat kejahatan. Yang ini kusudahni lah. Kemuncak dia lah yang paling minimum. Kalau tak dapat nak sedekah, kalau tak kalau, kalau tak dapat, tak dapat nak torong orang lain. Kalau tak dapat nak bagi tunjuk ajar yang baik. Yang yeah. paling tidaknya jangan buat jahat. Paling tidaknya jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu orang lain. Kerana itu juga satu sedekah. Apabila seorang itu menahan lisan dia, menahan anggur tangan, anggur tangan, dan, kiri, uh, tangan dan kakinya. Begitu juga pada hari ini dengan media sosial. Kita tahan jari-jari kita daripada menaik naik benda-benda yang tidak baik. Kalau kita tak... Ini ini perlu kepada disiplin, tuan-tuan. Dan jangan terkejut kalau ramai yang yang yang tak mampu. Jadi, kalau kita terdiri dalam kalangan mereka yang menahan lisan, menahan jari-jari uh, dari menaip daripada menulis, hal-hal yang tidak baik di media sosial dan sebagainya, maka kita adalah orang yang yang hebat. Kita adalah, kita termasuk dalam kalangan orang yang yang bersedekah secara tidak langsung. Seperti mana adalah hadis yang ke-145 ini. <Gã> eh ikhwat tonton saya sangat sekadar itu untuk kita pada malam ni. kita akhiri dengan tasbih kafara subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi <believers> wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.